Itzalean, e, xai joan, berriz, baionako bestak eipatuko ditugu, eta sortzi erri aldeak nunbait, sortzi erri zuzenean, hilabitean behin, lehenbiziko igandez, Euskal Diasporari buruzko emankizun animatzen du Benoa Etxeberrik, eta gurekin dugu. Egunon, Benoa? E, egunon, egunon. Ara, zurekin eipatu behar dugu, Euskal Etxean elgarretaratzia antolatzen baituzu, e, hostilal untan, baionan, beraz, zer da susen Orduan, bon, eh, elbila da, eh, histori txikia da horrein eh, arte frantziako euskaletxe guziak elkartzen ginen baizik eta lan egiteko. Haini aparte hartzen nuen eh, bilkura horretan eh, eh, Marseillako euskaletxerri hain izinean, lehen dakari bai naiz, iz, eh, horrezko lehen dakaria barkatu, eta, eh, eta konturatu gira behazkenean ez daki Pariseko bazkideak eta Marseillako bazkideak ez dira bat ere edo bordalekoak, edo pauekoak. Eta baizik eta lendakariak bai, baina bazkideak bat ere. Eta hor, behidea etor izaito la, ez egitea, be Argentina edo estatu batuetan bezala, behiz du piknik ahondi horiek ikiparameliketan edo Semana National Basca hori, hori uh, elduden um, azaruan izango dena Argentinan, behigitea zer gaitik ez bergauza lehenik Frantzian, eta elduden urtean zer gaitik ez Eurupa mailan. Hala beraz, nor izan entziste, Ostiralean? Ostiraleuntan, konfirmatu behituzte, or, Montpelleko euskaletzea, Marseilla, uh, orduan uh, palixe, bordale. Oiek dira euskaletze ofizialak. Eta, eizango dira ere bai, euskaletze izango direnak, eantxe eh, ostena euskudioraretzen eskuan dira, da, Toulouse, e, eizango dira ere bai beste bi euskaldun or, tur ekoak, anfen, gala, izango dira batzuk or, uh, piskabat uh, denetarik, Eta pizkot bebai euskal presentzia Frantsian auch, baina aukokatzen git da lehenaldiko euskaregian. Ora, orgenkarietara tantulatzen duzu ezagarnutegi Bizkaria. Hori da, bai, e, eta hautatu dugu Monsagarnotegi bat, e, badare oher bebadai historia senta naguxaren xemea berarekin nintzen eskolan eta bera gaur da e, Santiago Tileko euskaletxaren bazkile, eta orgu izango da ere. <laughs> Ordean azkenean, uh, frantziako euskaliketxeak kokatzen dira, non bada beste euskaliketxeiko munduko euskaliketxe baten kide, ordean ba, pizkate beti espiritu urtan. Hala, lanian ari zistela elgarrekin, eta hor paradaz nahi zinutela baliatu ere pesta egiteko elgarrekin, hala ere, bai. pentsatzen dut, mintzatuko zistela kakotzen nartien edo proiektuetaz, ordean zertan dira bai. zuena erremanak, zer dira, zer da aktualitatean? Ba... Actual, gure aktualitatea, bon, norma elgan, ez, ez dugu dira, ez dugu laipatu, baimenik abe, baina, bon, erraiten dira, uh, pixka pentsatzen dugu elgar, el, gure eltor kizunari bulu, zer egiten algin nuke elduden -el belauna dira Hala, preparatzen algin nuke hain zinetik, ez dakit, eta Parisen eien eh, da, eh, gazteria egezibitzea beraz behituztea geiluak eh, gailuak, eh, Tuluzen hor gira gehiago folklorean danzarekin, Marseian gira gehiago euskal izkuntza eta pilota eh, bordale da euskal izkuntza ere, hafenbon, hala, bada, eh, euskaletxe bakotsak badu bere partikulartasuna, eta ari harik gira hor begiratzen nola, behel Ez, algin pentsatu zerbait, orduan bai edo eskualetzen artean, edo sortu behar, den, behar dena da pentsatzen dugu da federazio bat Europa mailan. Eta hortan adik gira pixkat pentsatzen, berat beti etorkizun adik gira ez, ez elduden urtekoa baizek eta elduden amak urtekoak. Uh, uh, Gaur ikusti behar dugu, gure laguna argitzu kamuetxe koparek, ze lan egindu, ze lan, ikerketa lan eginduen uh, bakarik eta jakiteko zer joan den mendean gertatu den. Emigrazio hori, bak, izu ipar ameriketara joan edo, e, ala, zenta, joan dira, ben, ez dugu hemen ukan, e, um, reflexu hori hor, atxikitzeko dokumentuak, edo jakitean nor mundik, bazilen erregistro batzuk, ben, uh, galduta eskunezker, Uh, bai ba, famatu bat bada A pesa eregistroa euskal Argentina elkarteak anantoolatzen uh, uh, erabiltzen duena me badira beste eregistrua batzu dut, bai gori aldean hor uh, registro duni hori hori galdua da eta duni beraren bitartez onkitzen ginuen beraz bai gori aldea ure peL ez nazu alde oso hori eta hortik ez dugu batre daturik edo oso guti eta beraz... Uh, Bentsartzeko, estrukturatzeko ere bai, be, gure emigrazioa, eh, duhaitea, benen ez duhaitea, ere, proposatzea gazteari duhaitea, Europako kapitala hundietan ola, baizik eta zagaitik ez, ukaitea, zerbitzu batzuk, errezibitzeko, eh, norbait eh, errezibitzeko gazte hori, errezibitzeko ala, alokatzeko atsemaiteko apartemendu bat olekin berduzu, eh, paperak ola berdira, sartzeko uniberstatean be, amolde hortaz, eta ere bai en eta ustez importanteena da, onduan bizi sozial bat ere bai. Eta meraz ez egoitea bakarik hain, galduak baldin badira, baizik eta uh, ukeitea be, euskaldunen artean anaitasun hori, eta hori zabaltzea. Hala, xare bat osatzia, horroren buru, ah, zein artean. Bai, baina eta... hor, ez, ez gehiago virtualez, baizik eta fizikoki egiazkoa. Hai. Hala, egiazkoa, egarba ditu etortzen baldin badu, nahi baldin badu etorri baskaldu ba, baskal gurekin hor etortzen alda, eh, presioa bon, denak pagatzen dugu, da ogoita mar euroa. La, baina eh posibilitatea badu ebem himentsatzea pariseko euskal txikoko batekin edo marseilla edo bordeaux edo paue edo paueko berada bat izango daenezak uxu bera baina toulousekoak eta hor himentsatzeko eta elkar ezagutzeko tesakitik ez bakutsak bere harreman txiki aukaita hala bere diaspora sortzea edo bere xare pertsonal sortarastea eta horlasten dira gauzak Eskualetxeak elgarrekin beraz baina bestetan, entxatu zira Baim. berdin pesta komiteko arduradun batekin argemanetan sartzera ere ikusteko sartzeko pixka bat hori ez egitaragoan berantegi baita, baina be, arduradun bat ukaiteko ere argemanetan sartzeko? Odoan, ukan dugu gomita bat, ofiziala erriko eh, etxeren partez, gomitatzen gaituzte larun bat eguerdita, beraz erriko etxeren balkoinia, nor, leon eh, erregea eh, jeiki Hala, beraz, larun batak izango gira, beraz, errikoetxaren balkoinean, eta gero bebakotxak joanen da beraldetik, benen bon. Hala, da simbolikoki lehen, uh, beraz, franziako euskaletxe guzien topaketa, hala, bayonanko katzen da, eta lehen aldikoz ere bai, beraz, gomitatuak gira errikoetxean, beraz, bai, eta da beste molde bat, ere bai, uh, ezagutzeko bayonako bestak nola diran euskaletzpiritua, fen, hala. Erandozu zu zuhorek uh, binuen naiant uh, guziak, joiten aldira tsunga uh, hostatzen eh, bai, da eh geiteko txortua. da tsunga uh, sagamontegia da ke uh, amiral es uh, ke, ke, ke kapitaine resplendi uh -huh. da lanotik lanotikan noanor. La, uh, Hala, baita bakarrik. ala? Normalean, eh, argi-arria da. Eliek eh, etxiek eh, eh, dira baiunako bestetan, eta ez egin hori dute bakarri guretako. Eta beraz, badira, e, berreun leku, orain arte giri izango gira irurugoi, laro irurugoi tamar bat, Hala, euskare txikoak, gehi euskutioa laditza horre bai izango da, e, bai, bada, bada leku, etortzen alzizte, bainoski, bai. Bai, ados. O... Gehiago izango gira, hobe izango da. Eta kantatuko dugu helgar berbada dantzatu, efean Ados. Iza goda polita. Untz, ha, ostira legoerditan, beraz, uh, gomita, luzatua, eta euskal, hor euskal etxen hartekunun baita topak izanen baita, bai honan, pestaaren inguruan, benua etxe behi milesker? Milesker zori! Eta besta hon? Bai, milesker zore bai, leste arte!